Радіо родина затишок у кожну оселю.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 а також програма «Старшокласник». Учні київських шкіл міркуватимуть про те, чи легко дотримуватись здорового способу життя, а також спробують з'ясувати, як знайти себе та обрати професію своєї мрії. Тож приєднуйтесь! Згадала Оксанку таку історію кумедну. Було мені 13 років, їхала в автобусі, і кондуктор звернулась до мене на ви. І я так образилась, подумала, невже я така стара? Так вона ж до тебе з повагою. А до тебе часто звертаються на ви? Так, часто. Але, знаєш, я одразу кажу, щоб ми переходили на ти. Так розмова стає невимушеною. Ти знаєш, мені теж подобається простота у спілкуванні. Але до старших я, звичайно, звертаюсь лише на ви. А от цікаво, коли писати ви з великої літери, а коли з маленької? Про це нам розкаже Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». Добрий день усім радіослухачам. Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно сказати. Мету переслідують чи мають? Рибалка займається рибалкою чи рибальством? За яких обставин до людини звертаються на ви? Коли на письмі пишуть займенник ви з великої, а коли з малої літери? А також розповім про слова, які використовують для позначення кольорів та їх відтінків. Почнемо із точності у слововживанні. Усе своє свідоме життя... В усій своїй діяльності він переслідував раз поставлену собі мету. Читаємо в одному біографічному нарисі і дивуємося, навіщо переслідувати таку високу мету, як служіння народові? Адже дієслово переслідувати означає гнатися, відганяти, висліджувати, супроводити невідступно, пригноблювати, напосідатися. Наприклад, «Ірод дуже переслідував християн», словник Пориса Грінченка. Або читаємо Пантелеймона Куліша «Я ж переслідував тебе завзято». А ось приклад із творчості Яновського «Я збагнув стан дичини, яку переслідує мисливець». Отже, у наведеному на початку реченні треба було написати «Він мав перед собою раз поставлену мету». Помітним мовленнєвим недоліком є сплутування слів «рибалка» і «рибальство». «Коли ж ми поїдемо нарешті на рибалку?» – запитує один персонаж у другого, або чому ще таке. Потім дзвонить до іншого міністра Левка Івановича, питає про полювання, рибалку, врешті каже про справу. Виходить, що рибалки хочуть їхати на рибалку. Дивно, адже слово «рибалка» означає «людина, що рибалить або ловить рибу». І риби підводний рух, рибалці забиває дух, читаємо в поета Максима Рильського. Є порода чайки, що зветься рибалка. Ось приклад. Пливуть собі та співають, рибалка літає. Тарас Шевченко. Робота рибалки зветься рибальством. Наприклад, влітку він із батьком жив два тижні в наметі біля річки, займалися полюванням та рибальством, читаємо в Олександра Копиленка або рибацтво а ми були охочі до рибальства, а це вже в Івана Франка. Отже, можна зробити висновок, що рибалки тільки тоді їздять на рибалку, коли автори, які про них пишуть, не гаразд знають українську літературну мову. То ви слухаєте програму «Загадки мови». Особливістю нашої мови є звертання з повагою до людей на «ви». До речі, не кожній мові це властиво.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 ти сказав мені, мати пішли і скоро будуть, читаємо Максима Рильського. Катрія не чула ніколи від них сеї пісні, хоч мама були голосисті, Володимир Яворівський. Аж ось і мати йдуть, читаємо у Григора Тютюнника. Мама казали, мама зробили, завжди вимовлялося по-особливому поштиво. До речі, звертаю вашу увагу на написання пошанної форми займенника Ви.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 Триває програма загадки мови. Властивості кольорів людина пізнає поступово. І в цій ділянці вона вдосконалює і вдосконалює свої уявлення. А потім для відкриттів добирає відповідні слова. Візьмемо один з основних кольорів – червоний. Яка тепер велика у нього сім'я додаткових кольорів? Людина бачила неповторні барви якогось предмета і узагальнювала за допомогою назви цього предмета певний колір – Ось так з'явилися в мові назви видозмін червоного кольору, своєрідні його підвиди. Ці кольори берегла природа, і людина, відкривши їх, увічнила своє відкриття у слові. Слово «багряний» увібрало в себе дозрілість барвного осіннього подиху, згущеність червоного кольору. Багряні сережки вовчих ягід схожі на коштовні самоцвіти, що хтось розвішав на кущах. І з прикметником Багряний взаємодіє його синонім «пурпуровий», що означає «темно-червоний» або «яскраво-червоний колір з фіолетовим відтінком». За вікном багряніла осінь. Земля красувалася в рум'яних яблуках, янтарних динях, пурпурових помідорах. Червоні буряки, які вирізняються темно-червоним забарвленням і синюватим відтінком, дали назву різновидові червоного кольору буряковому. Давид дивився, як молоток та молот місили червоний шмат заліза. Вже буряковий він, темнішає. Читаємо в Андрія Головка. Не відірвиш очей від стиглих темно-червоних вишень, що, хизуючись, вилискують на сонці. Тому і збагатився прикметник вишневий ще одним значенням – темно-червоний – кольору стиглої темної вишні. Нове плаття вишневого кольору робило її ще привабливішою – Олександр Копиленко. І, звичайно, не могла наша співана в піснях «Червона калина» не принести до мовної скарбниці барв назву «калиновий». «Калиновий»? Це колір червоний, колір калинового соку або калинової ягоди. Напевно, полюбляєте ви і запашні, темно-червоні ягоди малини. Колір спілої малини нарекли малиновим. Сукенки були з дешевої шерсті малинового кольору. Ірина Вільде. І колір крові, вражаючи червоний, багряний, передано у слові «кривавий». Розжарене призахідне сонце забарвлювало весь світ символічним кривавим Кольором. Читаємо в Олександра Довженка. Розмаїття червоних барв покликало до життя слова «рожевий», «рум'яний», «рубіновий» та інші. На півдорозі від червоного до жовтого кольору зупинилося і застигло в українській мові слово «рудий». Воно виражало колись значення «червоний», а потім переосмислилося. Це назва спеціального кольору, «Червоно-жовтого», що здебільшого стосується обличчя та волосся людини і рідше шерсті тварини. Воронцов їхав деякий час, не реагуючи на хомені слова, безпомічно кліпаючи рудими віями до сонця. Олесь Гончар. Або ще приклад. «І тут дзвінко заїржав рудий кінь із білою зіркою на лобі. Олесь Донченко». Людину вражали і вражають барви багатьох предметів, і вона завжди прагне своє зачарування і осмислення придати словом. Манять нас пахощами і поєднанням барв квіти, квітучі дерева і чагарники. Зупинімося перед красою весняного бузку з великими кетягами світлофіолетового запашного квіту. Погляньмо на Волошку, що чарівна і радісно-сумовита заховалася в житті, щоб не чути тихого прокльону хлібороба за її бур'янову вдачу. Проте і зі своєї схованки вона перемовляється із сонцем і співає хвалу життю. Через те ми Волошку любимо і зачаровані нею. Хіба ж тоді дивно, що від назв «Бузок» і «Волошка» ми утворили прикметники «Бузковий» і «Волошковий», які звеличують відтінки Фіолетової і синьої барв у цих словах бринить бездоганність природи і краса рідної землі. Кольори буску та волошки стали звичними, посилилися дужістю слова і характеризують інші предмети: горять, міняться на очах сині, зелені, бускові, оранжеві й бурштинові, легкі осяяні хмари. Або на ньому була полотняна сорочка з вишитим волошковими нитками коміром Іван Микитенко. У художній літературі використання слів на позначення кольорів – один із найпоширеніших прийомів. Наприклад, Ірину Жиленко, сучасну київську письменницю, вважають найбагатшим на кольори майстром красного письменства. Навіть підраховано, що в її збірках назви кольорів ожито 1059 разів. До речі, художня кольорова палітра твориться не лише за допомогою слів, які безпосередньо називають кольори, а й через слова, які приховано позначають колір. Як у чудовому вірші Ірини Жиленко «Жар-птиця». Коли слухаєш його, то в уяві виникають різні кольори, наприклад, гава асоціюється з чорним кольором, жар-птиця – із золотим, а зима і сніги – із білим. Ось послухайте. Жар-птиця Сусідка моя чарівниця годувала надвечір родзинками У клітці золоту жарптицю з очима намистинками І як воно трапилось, хто його зна Та тільки дверцят не замкнула вона Рвонулась на волю чудесна жарптиця І враз освітилась казково столиця Летіла все вище, так гарно, так вільно Як в найзолотішім, найкращім мультфільмі Дорослим і дітям яснішали лиця Як хороше жити під сонцем жарптиці І тільки ота трьохсотлітня гава Яка себе називала павою Старезна, без ока та ще й кульгава Знайшла жарптицю Непристойно яскравою І вся вороняча орава Щинила люту скрихотняву. Вона яскра, яскра, яскрава Таку чужу нескромну птицю Тримать годиться Тільки в клітці Вже третій день Нема жар птиці І людям посмутніли лиця О, не сумуйте Її нема Бо розумієте Зима, жар птиця ж, птаха екзотична, Південна, до снігів незвична. Ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, П'є молоко, клює родзинки, читає барвінок і морзилку. Пішли на ладу неї справи, І скоро знов злетить вона На злісь лихим кульгавим гавам. На новорічну радість нам. Вірена Жиленко навіть сніг буває різнобарвним, зокрема у вірші Підкова. Була зима, ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий і раптом Потрюхикав на коні дідусь Мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились в небі літаки, кричали, мама і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй, світи тут навіки, щоб все мені збулося». Зійшлися і роззявили роти Сімсот роззяв Стоять вони досі Круг них світився То зелений сніг То голубий, то ніжно-фіалковий Вони стояли Уперто день при дні Зачарувала їх моя підкова Що ж Покладу підкову в чемодан Куплю я шубу А тоді поїду в Лапландію Хоч трішки й шкода вже так і будь, віддам підкову діду Оце і все А сніг звичайним став Легкий і рівний Пада, пада, пада Роти розкрили всі сімсот роззяв І розійшлись І полягали спати В одній із попередніх передач ми започаткували конкурс. Його завдання таке – розтлумачте походження назв зимових місяців – грудень, січень і лютий. Автори кращих робіт будуть відзначені призами. Можна додати ще й казку або легенду про них. Підсумки конкурсу будемо підбивати 12 квітня. Наша адреса – Українське радіо, програма «Загадки мови», Хрещатик 26, Київ 1. Індекс 01001. Повторюю адресу. Українське радіо, програма «Загадки мови» Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. Пишіть нам і слухайте нас, а ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Вірші читала Оксана Шевчук, а з вами був автор і ведучий програми Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Радіо родина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо радіородина у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Аню, а ти багато часу витрачаєш на інтернет? Ти знаєш, останнім часом дуже багато. В таку погоду не хочеться виходити на вулицю. Хочеться постійно пити смачненький чай з малиною та читати в інтернеті, що цікавого відбувається у світі. А що саме тебе цікавить? Що ти там шукаєш? Люблю почитати новини, подивитись цікаві фільми. А я скачую електронні книжки і шукаю біографії письменників. І ти знаєш, дуже важко знайти потрібну інформацію. Буває, так довго сиджу, що аж очі втомлюються. Так, важко не заблокувати. В інтернеті. До речі, саме про це моя програма. Зараз дізнаємось, як розумно проводити час в інтернеті. Інтернет – це, безумовно, потужне джерело цікавої інформації. Але останнім часом я все більше розумію, що занадто довго сиджу в інтернеті. Соціальні мережі, електронна пошта, різні новинні сайти, постійно розглядаю фото друзів, скачую електронні книжки і мимоволі забуваю про реальний світ. Але треба братися за розум і якось себе обмежувати – а ви, друзі, теж довго сидите в інтернеті? Мені захотілося з'ясувати, яку роль відіграє інтернет в житті школярів. Ось що мені розказали учениці п'ятого класу Київської школи номер 112 імені Тараса Шевченка, Христина Правдохіна, Вероніка Федусенко та Єлизавета Андрущенко. Як часто ви сидите в інтернеті? Мабуть, десь чверть дня, десь так. Я теж кожен день захожу